піднесеного вгору грубою силою й тупою жорстокістю. А над усім тим – віра. Віра в торжество розумного, в перемогу доброго, в нездоланність чесного, в непогасність істинно прекрасного. Як ненавидів чорнокнижник безпорадну ремісницьку писанину лицемірів і шкурників, що світилася моторошним блиском висмоктаної з пальця блюзнірської радості за прекрасний день сьогоднішній. Не тичте в уші, в душі всім свої ганебні імення, бо стогід нахабний грім лакейського натхнення. Людська біда не пропада, а лється в вічні чаші. Настане час, і гордих вас спитають діти ваші, де ви були тоді, коли людей тягли за грати де ви були тоді коли братів вели на страти ви де ви були тоді коли казилися пророки про щастя й радощі ревли щоб жити без мороки жили неначе сарана плодилися як гниди достойні ваші імена зневаги і огиди а з яким презирством писав він про баришників і гендлярів літературних, які продавали в той час свої почуття і думки. Коли він був рожевим немовлям, не вмів нічого, крім плачу і писку, вона гойдала по ночах колиску і вчила серце праведним пісням. Хоч виріс він серед біди і зла, прекрасна пісня з серця потекла, і муза не покинула його, Солодких снах схилялася над ліжком і наставляла, навчала нишком, щоб підлим серця не продав свого не помогло. На лиху, на біду, продав він честь і пісню молоду. Страждала муза, тамувала гнів, але коли він зовсім знахабнів, заплакала й прошептала Досить. Він прагне слави, пам'ятника просить, нехай бере. І він закам'янів. Тепер йому запродані пісні плюють дощі у очі кам'яні. В хоромах світлих за прозорим склом, Його книжки виблискують сріблом і золотом. То вірші й поеми, в них роздуми на вічно сущі теми. Про щастя, горе, про добро і зло, про те, що буде, що колись було. Кругом його прославленої музи Вертілися скадилами лакузи, І гонорарні щедрі п'ятаки Обзвонювали всі його рядки. Погасли очі, згорбилася спина І сниться вже ночами домовина. Назад погляне. Все життя для книг. А що у них? А що у книгах тих? Лиш тіні дум, химерні, сірі тіні. Заплутані в словеснім павутинні, Він дивиться на сірі корінці, На сухозлітки виті пагінці І думає, Блажен, хто в ранній ранок Бере лопату, кельму Чи рубанок, Щоб зароблять Насущного шматок, Бездомному будують куток, Трудитися, Щоб хвить, вже й не жерти, І з совістю спокійною Померти. Дивний світ розгортався переді мною, тягучий, аж липкий, дим обману і лицемірства висів над ним, нещадно засліплював очі всім, хто хотів бачити сонце правди незахмареним, чистим, роз'їдав душі, розривав легені сухотним кашлем, отруював і гасив мозок. Я переселявся уявою до чорнокнижникових сучасників. Жив з ними в задушливому світі, захаращеному підмальованою дикістю, пошматованому й покаліченому гризнею всіх з усіма. Так же, як ті люди, я не вірив ближнім, так же, як вони, мріяв про справжню дружбу, але в більшості людей бачив затаєних ворогів. Так же, як і вони не вірили в обіцяне прийдешнє, навіть боявся його. Душа моя вічним страхом замордована була. Десь зовсім близько крутилася, гарчала, гуркотіла велетенська державна машина, обставлена холодними, жорстокими апаратами, озброєна залізними щупальцями, що тяглися в кожен куточок життя людського, до кожного горла.